Крейслер хотів щось заперечити. Проте майстер Абрагам швидко обернувся до таємного радника і сказав, «Ви не повірите, голубе, як ваш Йоганнес улягає лихому демонові брехні, коли починає, хоч таке правда з ним буває дуже рідко, розповідати про своє дитинство. Як його послухати, то він у тому віці, коли діти ще тільки лопочуть е, «тато, мама», і тикають пальцями у вогонь, уже все помічав і вмів глибоко заглядати в людське серце. — Ви несправедливі до мене, — покірним голосом мовив Крейслер і лагідно всміхнувся. — Ви дуже несправедливі до мене, майстре. Невже я такий марнославний блазень? що зважився б морочити вам голову порожніми балачками про свої незвичайні розумові здібності, виявлені ще в колисці. Але я питаю тебе, таємничий раднику, чи не бувало часом із тобою такого, що перед твоїм душевним зором, ніби вихоплені з моруку, виникали картини з тієї пори життя, яку декотрі мудрагелі звуть просто рослинним животінням, не добачаючи в цьому нічого, крім голих інстинктів, та й то, куди бідніших, ніж у тварин. По-моєму, це не така проста справа, як здається. Вічною таємницею для нас залишиться та хвилина, коли в нашій душі вперше прокидається ясна свідомість. Якби це відбувалося раптово, то ми, напевне, померли б зляку. Адже навіть прокидаючись від глибокого сну і враз отямлюючись, ніби наново усвідомлюючи себе, ми першої миті відчуваємо страх. Хто з вас не спізнав його? Одне слово, не вдаючись у зайві мудрування, я все-таки наважуся висловити думку, що кожне сильне психічне враження з тієї пори залишає в нашій душі немов би зернину, яка проростає разом з розвитком наших духовних здібностей, і таким чином усі болі, усі радощі тих досвітніх годин живуть далі в нас. Це ті солодкі тужні голоси любих нам людей, які здаються нам, коли вони будять нас почутими в вісні, і які насправді все ще лунають у наших грудях. А проте я знаю, на що натякає майстер. Він має на гадці не що інше, як пригоду з моєю покійною тіткою. Він ту пригоду заперечує, а я, щоб допекти йому, розповім її саме тобі, таємний раднику, якщо ти пообіцяєш не ставити мені на карб мою трохи надмірну дитинячу чутливість. Те, що я тобі казав про горохову юшку і лютняра, ох, мовчи вже, перебив капельмейстера, таємний радник, мовчи вже, тепер я добре бачу, що ти хочеш напустити на мене туману супереч усім добрим звичаям. Ані трохи, вигукнув Крейслер ані трохи, серце моє. Але я все-таки мушу почати з лютняра, бо розповідь про нього – найприродніший перехід до лютні, райські звуки якої навівали на дитину солодкі сни.